Розділ двадцять перший Більш ніколи, мабуть, не зможуть так довго тягтися пополудні години. І бути такими спекотними, і щоб так багато було набридливих гледачих мух. Скарлет безугавно махала над мелані віялом з пальмового листя, аж пальці у неї затерпли, та мухи однаково кружляли цілими роями. Не було на них ради. прожене вона їх з обличчя Мелані як вони вже обсідають спітнілі ноги, змушуючи її без шарпатись і скрикувати «О, по ногах лазять!». У спальні панувала напівтемрява, бо Скарлет опустила штори, щоб не така була жарота і не сліпило яскраве світло. Промінчики сонця пробивалися тільки по край вікна та через щілини в шторах. Кімната перетворилась на розпечену грубку, просякла потом одежа Скарлет, не висихала і робилася дедалі вологіше і липкіше. Пріссі сиділа на навпочепки в кутку і теж упрівала, і від неї йшов гидкий дух. Скарлет давно боже вигнала її з кімнати, якби не боялася, що опинившись за дверима, та дреме хто зна куди. Мелані лежала на постілі і простирадло під нею потемніло від потої води, якою Скарлет зволожувала їй тіло. Вона без кінця переверталась то на один бік, то на другий, а потім знову з боку на бік. Часом вона пробувала звестися на ліжку, але падала назад і знову починала крутитись. Попервах вона стримувалась, щоб не кричати, і не кусала собі губи до крові, поки нарешті скали, не втерпівши, кинула їй роздратована. «Та перестань, Меллі, кочете героїню! Хочеться кричати – кричи! Тебе ж ніхто не почує, крім нас двох!» Тим часом спливала пополуднева пора, і Мелані, хотіла вона оглядати героїною чи ні, частіше стала стогнати – а то й скрикувати. Скарлет тоді затуляла обличчя руками, затикала вуха і, похитуючись тілом, бажала собі смерті. Хай уже будь-що, аніж безпорадно дивитись на ці муки. Хай уже будь-що, аніж сидіти тут на припоні, ждучи, коли з'явиться ця дитина, яка так довго не хоче приходити на світ. Сидіти й ждати, знаючи, що янки вже, мабуть, біля п'яти променів. Вона щиро шкодувала, що свого часу не прислухалася до перешубтів старших жінок, коли ці обговорювали чиїсь пологи. А треба було б. Якби вона більше цікавилась такими матеріями, то знала б тепер, чи затягуються у Мелані пологи, чи ні. Скарлетт невиразно пригадувала, як тітонька Туб розповідала колись про одну свою приятельку, в якої перейми тривали цілі дві доби, і яка так і померла, не розродившись. А що коли в Мелані це два дні триватиме? Вона ж така тендітна! і двох днів таких мук не витримає. Вона помре, якщо пологи надто затягнуться. І як вона, Скарлет, тоді дивитиметься в очі Ешлі, якщо він ще живий, і як скаже йому, що Мелані померла, хоч вона обіцяла подбати про неї. Спершу, коли наставали особливо сильні болі, Мелані хапала Скарлет за руку і стискала так міцно, аж суглоби тріщали. За яку годину руки Скарлет так набрякли й побагровіли, що вона вже ледве могла ворухнути ними. Врешті вона зв'язала два довгі рушники, двома іншими кінцями прикріпила їх до бильця ліжка в ногах, а вузол дала в руки Мелані. Та вчепилася в нього, як потопаючий зрятувальний круг. То тягла його ще сили, то попускала, то шарпала. І весь час із полудня кричала, немов звірина, що конає у пастці. Вряди годи вона випускала рушника з рук, безрадно потерла долоні і підводила на Скарлет розширені страждальні очі. «Кажи мені щонебудь, будь ласка, щонебудь», – шепотіла вона, і Скарлет починала тереведнити хто знащо, що, аж поки Мелані знов хапалася за вузол з рушників і знову корчилась на ліжку. Напівтемна кімната топилася в жароті, стоганах і дзіщанні мух. І час вулікся такою повільною ходою, що скарлет уже майже і забула, чи був коли ранок. Їй здавалося, наче вона усе своє життя сидить у цій паркій затемненій задушній кімнаті. Щоразу, як скрикувала Мелані, їй теж хотілося кричати. І вона до болю прикушувала губи, щоб не зірватись на істеричний вереск. Раз вона почула, як Вейт на в піднявся нагору. Пристав за дверима і захлипав. «Вейд голодний!» Скарлет хотіла вийти до нього, але Мелані прошепотіла. «Не залишай мене, будь ласка, без тебе я не витримаю». Отож, Скарлет послала вниз пріссі, щоб розігріла рештки мамалиги від сніданку і нагодувала Вейда. Що ж до неї самої, то їй здавалося, що від сьогодні вона вже ніколи не зможе й кусника в рот взяти. Годинник на поличці каміна зупинився, і Скарлет уявляла, котра година – але коли задуха в кімнаті почала спадати, а сонячні променці, які пробивалися крізь шпарини, притьмяніли, вона підняла штори. І тоді на свій подив побачила, що пора вже передвечірня, і багряна куля сонця зависає низько над добрієм. А вона ж боялася, що ця полуденна спекота до віку не мине. Скарвот страшенно кортіла дізнатись, що діється в місті. Чи вже війська всі вийшли, чи вступили до міста Янки, і невже конфедерати здадуть місто без бою? Потім з болем у серці вона подумала, як мало залишилися конфедератів і як багато солдатів у Шермана, та ще й добре вгодованих. Шерман, ім'я цієї людини наганяло на неї такий страх, що куди там тому нечистому. Але тепер було не до роздумів, бо Мелані раз у раз просила то пити, то покласти холодного рушника на чоло, то віяв над обличчям помахати, то відігнати мух з обличчя. Коли смеркло і прісті чорною марою, існуючи по кімнаті, засвітила лампу, Мелані почала слабнути і стала гукати Ешлі знов і знов, наче в Маренні. Аж урешті решті розпачлива монотонність цих покликів так розлетила Скарлет, що вона ладна була заткнути рота Мелані подушкою. «Може ж лікар кінець кінцем таки прийде? Коли б уже швидше?» Знову Надія ожила у Скарлетт. І вона, обернувшись до Пріссі, наказала притьмам збігати до будинку Мідів подивитись, чи є там доктор Мід або його дружина. А коли його нема, спитаю Місіс Мід, чи в куховарки, що треба робити, і попроси когось прийти. Пріссі прискоком збігла сходами і прутко чкорнула вулицею. Скарлет навіть здивувалася, звідки така жвавість у цього ладачкуватого дівчиська. Довгенько вона десь там ходила, а коли вернулася, то так, як і пішла, сама одна. Лікаря не було вдома цілісінький день. Може, він пішов з солдатами. А містер Філ упокоївся, міс Скарлет. Помер. А відповіла бріссі пишаючись принесеною новиною. Талбот, їхній кучер, сказав мені. Його поранило. Але тебе я не задля цього посилала. А мій сміт я й не бачила. Коховарка каже, мій сміт обмиває його і обряджає, аби поховати, поки не маянки. І ще вона каже, що як дуже допікатиме біль, Треба класти ножа під ліжком і смеллі, і ніж розітне біль навпіл. Ще мить і Скарлет за таку помічну інформацію дала б їй знов ляпаса, аж цемела, широко розплющила очі і прошепотіла. «Дорогенька, що Янки підступають?» «Ні», – рішуче відповіла Скарлет. «Це Пріссі вигадує». «А то ж, мам, це я вигадую», – поквапилася підтвердити Пріссі. «Вони таки підступають». Прошепотіла Мелані, не піддавшись на їхню оману і ховаючи лице у подушку. Голос її тепер був майже нечутний. «Бідне моє дитя! Бідне дитя!» І перегодом «Ой, Скарлет, ні за не лишайся тут! Забирай з собою вийде і виїзди куди-небудь!» Саме так Скарлет і думала, але почувши ці думки, висловлені в голос, скипіла від сорому, наче її потайне боягузтво проступило у неї на обличчі. Не потякай, казна чого. Я зовсім не боюсь. І ти знаєш, що я тебе не покину. Ні до чого це. Однак я помру. Із уст Мелані знову зірвався стогін. Повільно й навпомацьки, немов мов стара бабця, скарлет спустилася темними сходами, тримаючись за поруччя, щоб не впасти. Ноги в неї здерев'яніли і підгналися з утоми та напруги. Тіло бив дрібний дрож від холодного липучого поту. На силу добулася вона до веранди і сіла на горішню сходинку. Спершись спиною на стовпець, вона тремтячою рукою розчебнула кілька гудзиків ліфа на грудях. Ніч тонула в теплій, погожій темряві, і Скарлет, напівлежачи, втупилася просто себе, як знеможена бойволиця. Було вже по всьому. Мелані не померла, і крихити немовлятко чоловічої статі, що попискувало мов кошеня, дістала свою першу купіль з рук Пріссі. А Мелані заснула. Як вона могла спати після цих страшних зойків і нездарної допомоги, від якої їй було більше мук, аніж користі? І як вона взагалі не померла? Щодо себе, то Скарлет була певна, що не вижила б, маючи таку поміч. А от Мелані, коли все скінчилося, навіть змогла прошепотіти. Правда, Скарлет довелося нахилитись до самих її уст, щоб розчути дякую. І після цього заснула. Як могла вона заснути? Скарлет забула, що вона сама, народивши Вейда, теж відразу поринула в сон. У неї все повилітало з пам'яті. В голові у неї стояла порожнеча, і в світі навколо теж, і ніякого життя не було перед цим нескінченним днем, як і не буде опісля. А тільки важезна гаряча ніч, тільки її власне надсадне дихання з грудей, тільки під, що голодними цівочками спливає з-під пахв до поясу, зі стегон до колін. Липучий, глеюватий, остудливий. Вона відчула, як віддих її, гучний і розмірений, переходить у судомне схлипування, але очі залишалися сухі й пекучі, немов йому вже ніколи не зронити ані сльозинки. Поволі й натужно вона нахилилась і задерла свої важкі спідниці до самих стегон. Їй було водночас і тепло, і холоднувато, і липко від поту, а тіло приємно студив вповів свіжого нічного повітря. Туманно промайнула думка. А що сказала б тітонька Туб, якби побачила, як вона розвалилася на веранді, з спідниці аж до панталонів. Але їй було начхати. І на це, і на все інше. Час зупинився. Може, вечір тільки запав, а може вже і північ. Вона не знала, та й не хотіла знати. Почулась хода згори, і в скарлет промайнула думка. А чорт би її побрав цю пріссі! Потім ураз очі заплющились, і щось таке, наче сон, злягло на неї. А за якусь незмірну хвилю вона виронула з чорного забуття і раптом усвідомила, що поруч стоїть Пріссі і самовдоволено просторікує. «А добре ми впорались, міс Скарлет, навіть у моєї мани вийшло б так справно!» Скарлет дивилась на неї з темряви, надто втомлена, щоб вишпатити її чи насварити, чи дорікнути за численні провини. За те, що вона хизувалася вмінням, якого насправді не мала, що показала себе боягузкою, страшною незграбою і, взагалі, недотепою в скрутну мить, за те, що довго шукала ножиці, що розлила на постіль воду з миски, що випустила з рук немовля. А тепер вона стоїть і вихиляється своєю вправністю. І Янки ще хочуть звільнити негрів ото матимуть собі радість. Вона мовчки напівлежала, спираючись на стовпець, і пріссі, вловивши її настрій, Тихенько пірнула в пітьму веранди. Збігла якась часина. Дихання Скарлетт вирівнялось, і в голові проясніло. Із північного боку вулиці вона розчула тихі голоси і тупіт багатьох ніг. Солдати. Вона поволі сіла рівніше, всмикнула спідниці, хоч добре усвідомлювала, що ніхто і не розгледіть такої глупої ночі її. Коли солдати, бо наскільки їх сунуло, мов тіней, порівнялися з будинком, вона озвалась до них Стривайте, будь ласка. Одна тінь виокремилася з гурту і підійшла до хвіртки. «Ви відступаєте? Покидаєте нас?» Тінь начебто скинула капелюха і неголосно промовила з темряви. «Так, мем, ми відходимо. Ми останні покинули укріплення, десь за милю звідси. То ви, то армія відходить так і справді?» «Так, пані, розумієте, янки підступають». «Янки підступають!» Вона й забула про це. Грудка підкотилась їй до горла, і вона не змогла сказати більше ні слова. Тінь подоленіла і злилася з рештою тіней, і тупі став завмирати в пітьмі. «Янки підступають! Янки підступають!» Ось, що чулося в ритмі їхньої ходи, в раптовому гупані її серця. «Янки підступають!» «Янки підступають!» – вириснула Пріссі, зіщулившись біля неї. «Ой, міс Карлик! Вони всіх нас переб'ють! Проштрихнуть багнетами вони! Та цить ти! Жахала навіть думка про таке, а ще чути її сказано цим тремтячим голосом було і зовсім нестерпно. І знову Скарлет посів страх. Що їй робити, як рятуватись, де шукати допомоги, жодної близької душі не лишилося. І раптом вона подумала про Рета Батлера, і страхи її трохи вляглися. Як це вона не згадала про нього сьогодні вранці, коли гасала по місту, мов курка з відтятою головою? Вона його ненавидить, але він дуже й тямуще не боїться Янки, і він ще в місті. Звичайно, вона ображена на нього, і він говорив непрощені речі того останнього разу. Але в таку хвилину, як зараз, це можна і знехтувати. Головне, що він має коня і бричку. І як це вона не згадала про нього раніше? Він може вивести їх з цього приреченого міста, далі від Янки, куди-небудь, куди Обернувшись до Прісі, вона заговорила в гарячковому поспіху. Ти знаєш, де живе капітан Батлер, в готелі Атланта. Знаю, мем, але так от зараз же збігай туди і перекажи, що він мені потрібен. Нехай приїде якомога хуткіше, з конем і коляскою або санітарним фургоном, якщо зможе роздобути. Скажи йому, що в нас немовля, і що я хочу, щоб він вивіз нас звідси. Іди, тільки швидко. Вона випросталась і злегка підштурхнула Прісі, аби не барилася. «Боже, мстили, мій скарли, та ж те така, я боюся. А ну ж, як янки мене схоплять. Якщо ти чимдуж побіжиш, то нас дожинеш солдатів, і вони оборонять тебе від янки. Ну, швидко! Я боюся. А що, як капітана Батлера, нема в готелі?» То розпитаєш, де він. «Невже й на це в тебе не стане глузду?» «Якщо його нема в готелі, заглянеш до барона Деккейтера, там спитаєш. Сходи до будинку кралів Отлінг. Пошукай, де він може бути». «Невже ти дуре понатямиш, що як не поквапишся і не знайдеш його? На сусі загребуть янки!» «Мій Скарлет, мав язи мені скрутить, коли я заглядатиму в бар та в днімці є вотлінг!» Скарлет звелась на ноги. «А якщо ти не підеш, я сама тобі скручу в'язи. Хіба ти не можеш з вулиці його покликати або спитати в кого, чи він там? Біжи вже!» Прісі все ще огиналася, тупцюючи на місці і кривляючись. Тоді Скарлет у її штурхонула, і то так, що вона мало не скотилася зі сходів. «Або зараз же, Гайда, або я продам тебе геть на південь, і ти повік не побачиш ні матері, ні будь-кого з рідні, і будеш працювати на плантації, швидше!» «Боже, мстивий, мій Скарлет!» Але під натиском господині їй не лишалося вибору, і вона ступила зі східців на землю. Коли стукнула хвіртка, Скарлет гукнула на вздогін пріссі. «Та хоч і ж розтелепо!» Чути було, як залопотіли ноги Малої, коли вона майнула підстрибом, а далі всі звуки поглинула пухка земля. Спровадивши пріссі, Скарлет утомлено прийшла до холу і засвітила лампу. В домі стояла парка жорота, так, ніби його стіни згромадили в собі всю полуденну спеку. Отупіння поволі минало, і вона відчула, як їй допікає голод. У неї ж, від учорашнього вечора, і різки не було в роті, як не лічити ложки мамалиги. Тож, взявши лампу, вона подалась до кухні. Вогонь там уже згас, але задуха стояла така, що ледве можна було дихати. В каструлі вона знайшла шматок сухого кукурудзяного коржа і заходилася пожарливо їсти, водночас приглядаючись, чи нема ще чим поживитись. На дні горнятка виявилися рештки мамалиги, і вона стала вигрібати її великою куховарською ложкою, навіть не пересипаючи на тарілку. Мамалига була недосолена, але Скарлет так зголодніла, що й не подумала шукати солі. Заспокоївши перший голод чотирма добрячими ложками малиги, вона взяла лампу в одну руку та недогризок коржа в другу і вийшла в хол, неспроможна більше витримувати кухонну духоту. Вона розуміла, що треба піднятися нагору і посидіти з Мелані. Коли щось там не гаразд, в неї ж не стане сили навіть гукнути. Але Скарлет разила сама думка вернутися до кімнати, де вона провела так багато кошмарних годин. Нехай би Мелані зараз і помирала. Вона не зможе туди піти. Не бачте б до віку тієї кімнати. Скарлет поставила лампу на свічник біля вікна і вернулася на веранду. Тут уже було трохи прохолодніше, хоч ніч усю повивала погідна теплінь. Скарлет сіла на сходинку в колі слабенького світла від лампи і почала доїдати коржа. Підгівши, вона ніби трохи відійшла на силі, але заразом ожив у ній і щемливий страх. З вулиці зодалеки долинав якийсь гул, але що він означав, вона не розуміла, тільки одне було ясно – він то спадав, то не розстав. Вона нахилилася вперед, прислухаючись, і невдовзі відчула, як заболіли в неї м'язи від напруження. Над усе вона одного жадала – почути цокіт копит і спіймати на собі безтурботний і самовпевнений ретів погляд, в якому проступатиме насмішка над її страхами. Ред куди-небудь вивезе їх звідси, куди саме – вона не знала, але байдуже куди, аби виїхати. Коли вона так сиділа, дослухаючись до звуків із серед містя, над верхів'ями дерев раптом щось заясніло. Це її здивувало. З кожною хвилиною сяйвати більшало. Темне небо порожевіло, далі взялося ясно-червоною барвою, і врешті, понад деревами, фахнув у небо величезний омух полум'я. Скарлет схопилась на ноги. Серце її знову молосно защеміло і закалатало. «Янки прийшли! Це ж вони вже вступили в місто і парять усе!» Горіло начебто на схід від центру. Язики полум'я сягали все вище і вище, вогонь дедалі ширився над обрієм, і жах з'явився в очах Скарлет. Горів чи не цілий квартал. Війнув гарячий вітрець, ударивши її у ніздрі димом. Вона вбігла на гору до своєї кімнати, розчахнула вікно і вихилилась назовні. На тлі зловісно-блідавого неба здіймалися величезні клубища чорного диму, зависаючи над язиками полум'я, мов хмари. Запах диму подушчав. хаотичні клапті думок зринали в голові у Скарлет. Чи скоро вогонь досягне Персикової вулиці? Чи згорить цей будинок? Чи накинуться на неї янки? Куди втікати? Що робити? Гоготіло так, наче всі демони пекла вили у скарлет над вухом. В мозку вихрилося від паніки, аж вона мусила вхопитись за лудку вікна, щоб не впасти. «Треба щось придумати», – повторювала вона про себе. «Треба щось придумати». Але думки втікали від неї. Розлітались на всі боки, як наполохані птахи. І коли вона стояла так, тримаючись за підвіконня, пролунав оглушливий вибух, гучніший за всі гарматні постріли. Велетенське омахаво-полум'я знялося в небо. Потім пролунав ще вибух. І ще. Струсунулася земля. На підлогу посипались шибки з верхньої рами вікна. Вибух за вибухом стрясали землю. Світ перетворився на суцільне пекло, де вирували вогонь і гуркіт. Снопи іскор вистрелювали в небо і повільно, лінькувато осідали донизу крізь криваві хмари диму. Скарлет причулося, наче опостінь слабким голосом звалась Мелені. Але вона не зреагувала на це. Тепер їй було недомелені. І взагалі її тільки одне доймало страх, що пробігав у неї по жилах так швидко, як вихристе полум'я в небі. Вона стала знетямленою зляку дитиною, якій хотілося сховати голову в матері на колінах і нічого не бачити, що діється навколо. Якби тільки опинитись вдома, вдома з матір'ю. Серед цих оглушливих вибухів, від яких здригалася душа, вона раптом уловила якийсь інший звук. Наче хтось біг, гнаний страхом, перескакуючи через дві сходинки на третю, і схлипував, як гоншак, що відстав від своїх. У кімнату влетіла Пріссі, і, кинувшись до Скарлет, з такою силою хапнула її за руку, немов хотіла видерти шмат м'яса. – Янкі? – скрикнула Скарлет. – Ні, мем, це наші жентмени! – вириснула Пріссі, ледве переводячи дух і ще глибше запускаючи нігті в руку Скарлет. Вони парять військові склади, і харчові, і ливарню, і ще вони, Міс Скарлет, підірвали сім десятків вагонів, де снаряди і Порох. Ой, боженьку мій, ми всі теж згоремо. Вона знов почала гостро схлипувати, і так вп'ялася нігтями в тіло Скарлет, аж та ойкнула від болю і сердито відштовхнула її. Отже, янки ще не захопили міста. І ще є час врятуватись. Вона силкувалася приборкати паніку і зібратися з думками. «Якщо я не візьму себе в руки, то завищу, мав шпарена кішка», – подумала вона. Вигляд Прісі, очмарілої від страху, допоміг їй прийти до пам'яті. Вона вхопила негритянку за плечі і шарпонула. «Перестань верещати, розкажу до пуття. Янки ще ж не захопили міста, дурепо. Капітана Батлера, ти бачила? Що він сказав? Чи він приїде?» Прісі стихла і тільки зубами цокотіла. «Так, мем, я знайшла його в барі, як ви й казали, він там» байдуже, де ти його знайшла? Чи він приїде? Ти сказала, що він привів коня?» «Боже мій, мій скарлет! Він сказав, його коня і бричку, жентмени, забрала для поранених!» «О, господи! Але він прийде!» «Що він ще сказав?» Пріссі вже трохи відхекалась і заспокоїлась. Лише очима ще лупала узниттями. «Я знайшла його в барі, як ви й сказали, Мел. Я стала на двору і погукала, і тоді він вийшов». І тільки він побачив мене, і я почала говорити, аж це солдати підірвали склад на декейтера, і вогонь знявся, і він каже: Біжім, і схопив мене, і ми добігли до п'яти променів. І він питає тоді: То що там, кажи хутко? І я сказала, як ви мені й веліли. Каптане бацар, швиденько приїжджайте з конами коляскою, у міс Мелані, немовля, і міс Скарлет доконче хоче виїхати з міста. А він питає: А куди вона думає їхати? А я йому. Не знаю, сер, тільки вам треба швидше, поки немає янки, бо вона хоче з вами вивертись з міста. Він тоді засміявся і каже, у мене забрали коня. Серце Скарлет завмерло, коли і ця остання надія на порятунок не справдилася. Яка ж вона дурна. Не подумала, що армія, відступаючи, звісно, реквізує геть усіх до одного коней і всі підводи в місті. Ошелешена цією думкою, вона пропустила б увагу, що там мовить далі прісі, але потім вирішила таки дослухати. А тоді він каже, «Скажи, місць скарлет, нехай не журиться, задля неї я вкраду коня, хоч би то був останній кінь на все військо». І ще він сказав, «Мені не первина красти коней, скажи, я дістану для неї коня, хоч би мали мене і підстрелити». Тоді знову засміявся і каже, Біжи додому». Але я ще не почала бігти, аж воно як гахне, так гримнуло, що я мало не впала, а він каже, це нічого страшного, просто наші жентмени підривають склади з муніцією, щоб янки не дісталося, і то він прийде і коня приведе. Він так сказав. Скарлет зітхнула з полегкістю. Коли є буде найменша змога дістати коня, Ред Батлер його дістане. Він спритняга, Ред. Вона пробачить йому всі прогріхи, якщо він визволить їх з цієї погибелі, втекти. А коли поруч буде Ред, вона нічого не боятиметься, Ред захистить їх. «Хвалити Бога, що Ред є на світі!» Відчувши себе трохи безпечніше, Скарлет узялася до більш практичних справ. з Вейда, одягни й спакуй одежок для нас усіх. Склади все в невелику валізу і не кажи, місмела, ніщо ми їдемо. Поки що не кажи. А дитину закутай в два грубших рушники і не забудь спокувати пелюшки». Пріссі все ще чіплялася за її спідницю і тільки блимала білками очей. Скарлет вірштовхнула дівчисько від себе і гримнула. «Швидше!» Прісі, мов сполоханий кролик, шмигонула за двері. Скарлет розуміла, що треба піти до Мелані і заспокоїти її, вона ж, мабуть, сама себе не тямить від страху через цей незмовний громадкий гул і заграву на півнеба. Коли чути і бачити таке, то подумаєш, ніби настав кінець світу. Але скарлет все не могла зважитись увійти до неї в кімнату. Замість цього вона спустилася вниз спакувати порцеляну тітонький туб та дещіцю срібла, що залишилася після її від'їзду до Мейкона. Однак руки у неї так тремтіли, що в їдальні вона опустила три тарілки і усі розбила. Тоді вискочила на веранду, прислухалася хвилинку і вернулася назад. І тепер опустила срібло, що лунко дзенькнуло об підлогу. Хоч би за що вона бралася, все летіло в неї з рук. У поспіху Скарлет перечепилася через килимок і впала, але так швидко схопилась на ноги, що не відчула і болі від удару. Згори чутно було, як присі гасає взад вперед, мов дикі звіря, і це дратувало Скарлет страшенно, бо ж і вона сама безтямно носилася з кутка в куток. Вона знову вибігла на веранду, хто знав вже вкотре, але цього разу не вернулася спаковуватись, а сіла на сходинках. Даремно було й братись до роботи в такому стані. Вона могла тільки сидіти і скалатанням калатанням серця чекати на Рета. Здавалося, минула не одна година, а його все не було. Нарешті десь далеко на дорозі почулося ображене репіння незмащених коліс і повільне і непевне потупування копит. «Чого він не їде швидше? Чого не пустить коня клусом?» Коли звуки наблизились, вона підхопилась з місця і гукнула Рета на ім'я. Потім у темряві ледь розрізнила його постать, коли він скочив з невеликого візка, почув, як брязнула клямка на хвірці, і ось уже він підходив до веранди. Тепер вона добре бачила його в світі лампи. Вирядився він так, наче зібрався на бал. Добротного крою білий полотняний костюм, сірий муаровий жилет з вишивкою і плісована сорочка. Широкий бриль був збитий на бакир. За поясом видніли два довгі дуельні пістолети з руків'ям і слонової кістки. Кишені сурдута віддималися явно від патронів. Пружна хода його віддавала чимось перевісно-дикунським, а свою красиву голову він тримав так, як вождь котрогось поганського племені. Нічні вибухи і пожежі, що донестями настрашили скарлет, на нього подіяли, як збудливий напій. У його смуглявому обличчі крилася старанно приховувана від сторонніх очей люта безоглядність, що налякала б скарлет, якби вона була трохи спостережливіше цю хвилину. Чорні ретові очі жваво поблискували, так ніби все довколишнє виглядало забавкою, наче громадкий гуркіт і моторожна заграва були пострахом на малих дітей. Скарлет ворухнулась йому назустріч, коли він ступив на східці. Її обличчя було бліде. А зелені очі пашіли вогнем. Доброго вечора. Протягло, як мав звичай, привітався він, замашистим жестом, скидаючи бриля. Гарненька у нас сьогодні погода. Ви, я чув, бажаєте подати сю невеличку подорож? Якщо ви збираєтесь блазнювати, я не розмовлятиму з вам більш ніколи, промовила вона тремтячим голосом. Тільки не кажіть мені, що ви злякалися. Він ніби вкрай здивувався і так скривив лице в усміху, аж скарлет ладна була спустити його сточма зі східців. Атож я злякалася, страшно злякалась, і якби вам дав Бог хоч дрібку розуму, то й ви злякалися б. Але зараз не час на порожні балачки, нам треба вибиратися звідси. До ваших послуг, ясна пані, а куди саме ви маєте намір вирушити? Я прибув сюди лише з цікавості. Мені й кортить довідатись. Куди саме ви збираєтесь простувати? Бо ви не можете виїхати ні на північ, ні на схід, ні на південь, ні на захід. Усюди янки. Є тільки одна дорога з міста, яку вони ще не захопили, і цією дорогою відступає армія. Та й ця дорога недовго лишатиметься відкритою. Кіннота генерала Стіва Лі веде ар'єргарні бої під Рафендреді, щоб утримати дорогу, поки неї пройдеться армія. Якщо ви думаєте податись цією Макдонаговою дорогою вслід за армією, у вас там заберуть коня. І хоч ця шкапа не бозна, що мені не так легко було її поцупити. Тож куди ви прямуєте? Вона стояла, тремтячи й прислухаючись до його слів, але майже нічого не чула. І лише його останнє запитання дійшло до неї. Вона раптом усвідомила, куди має їхати. Усвідомила, що весь цей страшний день знала, куди їхатиме. До цього єдиного місця на світі. Додому, сказала вона. Додому. Ви маєте на думці Тару? Так, так, Тару, Орете, не гаймо часу. Він подивився на неї таким поглядом, наче вона з'їхала з глузду. Тару, боронь Боже, скарлет, хіба ви не знаєте, що біля Джонсборо цілий день точились бої на відстані десяти миль дороги і по один другий бік від Рафендреді і навіть на вулицях Джонсборо. На цю пору Янки, можливо, захопили і Тару, і всю округу. Ніхто не знає, де саме вони, але десь у тих околицях. Ви не можете їхати додому. Ви ж не проберетесь крізь позиції Янки. Ні, я поїду додому, скрикнула вона. Я хочу додому, і я поїду. Ви просто наївна дурочка, кинув він гостро і різко. Ви не можете їхати в цьому напрямку. Навіть якщо ви не потрапите до рук Янки, то в лісах же повно волоцюг і дезертирів з обидвох армій, та й наші війська ще відходять із Джонсборо. Тож як не одні, так інші заберуть у вас коня. Ви маєте тільки одну можливість податися слідом за нашими Макдонаговою дорогою, молячи Бога, щоб ніхто вас не помітив вночі. Дотари вам не можна, навіть якби ви дісталися туди, то побачили б там, мабуть, попелище. Я не дозволю вам їхати додому, це божевілля. Ні, я поїду додому. Скрикнула вона з ноткою істерики в голосі. «Я поїду додому! Ви не можете мене не пустити! Тільки додому! Я хочу до мами! Я вб'ю вас, коли ви станете мені на заваді! Я поїду додому!» Страхи і напруження в лищатах, яких Скарлет була весь цей час, урешті прорвались назовні потоком сліз. Вона стала мивотити Рета кулаками в груди і скрикувати знову і знову. «Я поїду додому!» Поїду, хоч би довелося всю дорогу пішки пройти!» І раптом вона опинилася в нього в обіймах. Її мокра щока притислася до плісованої сорочки, приборкані кулаки вгамувались на його грудях. Ретові руки лагідно і заспокійливо пестили її розкуйовджене волосся, і голос його теж звучав лагідно. Так лагідно і ніжно, навіть без нотки глазування, аж здавалося, що це голос зовсім не Рета Батлера, а когось іншого – Котрогось дужого незнайомця, від якого пахло Бренді тютюном і кіньми. І цей запах нагадав їй Джералда і навіяв спокій її душу. Ну, годі, годі, голубонько, тихо промовляв він. Не плачте, ви поїдете додому, моя мужня дівчинко, поїдете додому, тільки не плачте. Вона відчула, як щось легенько доторкається до її волосся, і, попри своє збентеження, туманно подумала. Чи це на його уста? Він був такий ніжний, і таке заспокоєння дарували ці обійми, що вона згодна була б і до віку так стояти. В Захистку його дужих рук вона може нічого не боятись. Він дістав з кишені носовичка і витер їй очі. «А тепер будь течемним дитям і висякайтесь», звелів він з усмішкою в очах. «І скажіть мені, що робити? Беритись нема коли». Усе ще тремтячи. Вона покірно висякала носа, але не могла придумати, з чого саме їй треба почати. Помітивши, як сіпаються в неї губи і як безпорадно вона глянула на нього, він перебрав ініціативу на себе. Місіс Вілкс щойно народила дитину, так? Вибиратись її дорогу зараз небезпечно. Це ж 25 миль труським повозом. Краще залишити її під опікою місіс Мід. Мідів нема вдома, а покинути її саму я не можу. Гаразд, тоді вона їде. Де це недотепне чорне дівчисько? Нагорі пакує валізу. Валізу? На цьому візку нема місця на валізу. Тут ледве-ледве ви самі вміститесь. Та й колеса кожної хвилини можуть підпадати. Гукніть її, нехай візьме найменший пуховик, що є в домі, і постила на візку. Скарлет усе ще не могла ступити й кроку. Він міцно їй за плече, і якась частка його життєвої снаги наче передалась їй. Якби ж то вона могла... Так розважливо і незворушно триматись, як він. Ред обернув її лицем дохолу, але вона все так само стояла і безпорадно дивилась на нього. На устах його з'явився іронічний усміх. «І це ота героїчна молода жінка, яка запевняла мене, що не боїться ні Бога, ні людей?» Він раптом пирснув сміхом і відпустив її плече. Допечена до живого, вона подивилась на нього з раптовою ненавистю. «А я й не боюся!» Сказала вона, ні, таки боїтесь. Ще мить і зімлієте, а я не маю при собі нюхальної солі. Тупнувши ногою від безсилля, бо не знайшлася на щось інше, вона схопила лампу і пішла на гору. Він ступав услід за нею і тихцем осміхався, а вона, на злість йому, випростала плечі. Війшовши до синової кімнатинки, вона побачила, що напіводягнений Вейд сидить на колінах у пріссі і ледь чутно гикає, а сама нянька схлипує. На ліжку у Вейда лежала невеличка перинка, і Скарлет звеліла негритянців віднести її у візок. Та спустила хлопчика на підлогу і пішла виконувати наказ, а Вейд подріботів слідом. Зацікавившись тим, що діється, він навіть перестав гикати. «Ходімо сюди», – сказала Скарлет, завертаючи до Мелліної кімнати – Рет збрилим у руці теж увійшов за нею. Мелані спокійно лежала, укрившись простирадлом до самого підборіддя. Обличчя її було мертво бліде але вираз глибоко запалих очей у темних обводах уже випогодився. Побачивши Рета у себе в спальні, вона не виказала ніякого подиву, наче це була звичайнісінька річ. Вона навіть спробувала всміхнутися, хоч ця усмішка погасла, ледь торкнувши її губи. «Ми йдемо додому в тару!» поспіхом пояснила їй Скарлет. «Янки підступають!» «Нас одвезе Ред! Це єдиний порятунок, Меллі!» Та натужно кивнула і показала очима на немовля. Скарлет узяла його на руки і загорнула в грубий рушник. Ред підступив до ліжка. «Спробую, щоб вам не було боляче!» Тихо сказав він, обтуляючи її простирадлом. «Зможете обняти мене за шию?» Мелані здіняла була руки, але ту ж мить без їх опустила. Нахилившись, Ред підсунув одну руку їй під плечі, а другу під коліна і обережно підняв її. Мелані не скрикнула, хоча Скарлет бачила, як вона закусила губи і ще дужче поблідла. Скарлет піднесла вгору лампу, що претові було відніше ступати, і рушила до дверей, коли це Мелані зробила кволий порух у напрямку стіни. «Що таке?» – лагідно запитав Ред. «Будь ласка», – прошепотіла Мелані, силоючись показати на щось. Чарльз. Рет глянув на неї, чи вона часом не марить, але Скарлет усе зрозуміла і аж роззлостилася. Мелані хотіла забрати дагеротипний портрет Чарльза, що висів на стіні під його шаблею та пістолетом. «Будь ласка», – знову прошепотіла Мелані, «в шаблю». «Добре, добре», – мовила Скарлет і, посвітивши ретові на сходах, вернулася в спальню зняти зі стіни шаблю і ремень з пістолетом у кобурі. Не дуже зручно було нести все це, коли на руках ще дитина і лампа. Але що поробиш з цією Мелані? Сама ледве жива, янки ось-ось деруться в місто, а її голова болить за пам'ятки по Чарльзу. Беручи в руку дегеротип, Скарлет михцем глянула на Чарльзове обличчя. З портрета дивилися на неї великі карі очі, які на хвильку затримали її увагу. Він був її чоловіком. Вона провела з ним кілька ночей, і народила від нього дитину з такими ж лагідними карими очима. Але майже не пам'ятала його обличчя. Немовля у неї на руках розтолила манюнькі кулачки і тихенько заскімлило, і вона нахилилась до нього. Цю мить уперше вона усвідомила, що це син Ешлі, і в її знеможеній душі раптом прокинулося ревне бажання, щоб він був дитям її і Ешлі. Коли на сходи вибігла пріссі, скарлет передала їй немовля. Вони обоє поспіхом рушили вниз, а лампа відкидала на стіну їхні ворогкі тіні. У холі Скарлет побачила якогось капелюшка і хапливо одягла його на голову, зав'язавши стрічкою під підборіддям. Це був чорний, жалобний капелюшок Мелані. На Скарлет замалий, але де був її власний, вона не могла пригадати. Вона вийшла з дому і спустилася з веранди, несучи в руці лампу і силкуючись, щоб шабля не била їй по нозі. Мелані вже лежала випростана на візку, а поруч з нею був вейт і загорнутий в рушник немовля. Пріссі виграмулюлась на візок і взяла немовля на руки. Повіз був маленький, з низькими бортами. Колеса чодернацько кривилися всередину, загрожуючи при першому ж оберті відлетіти. Скарлет кинула погляд на коня і серце її завмерло. Це було мершаве створіння з понуро опущеною головою, мало не до самих ніг. Спина – суціль у саднах і болячках від упряжі. Та й дихало воно так натужно, як жоден здоровий кінь не дихає. «Не вельми живий коник, ге?» – усміхнувся Ред. Такий вигляд, наче тут таки в голоблях і копита відкине. Але це найкраще, на що можна було спромогтися. Колись я розповім вам, дещо перебільшивши, де і як я його поцупив – і як мало надістав кулі в лоб. Тільки глибока відданість вам могла сподвигнути мене в такому поважному віці стати конокрадом та ще й поласитись на таку шкапу. Дозвольте, підсаджувась. Він узяв у неї з руки лампу і поставив на землю. Передок був усього тільки вузенькою дошкою, перекинутою з борту на борт. Ред підхопив скарлет на руки і посадовив на цю поперечку. Як це чудово бути чоловіком, особливо таким дужим, як Ред подумала Скарлет, обсмикуючи широку спідницю. Коли Ред поруч, вона нічого не боїться. Ні вогню, ні вибухів, ні янки. Він вибрався напередок обік неї і взяв вішки. «Ой, стривайте!» – скрикнула вона раптом. «Я ж забула двері замкнути!» Він зареготав на весь рот і шмагонув коня вішками. «З кого ви смієтесь?» «Та з вас же ж і сміюсь. Ви гадаєте, що замок не пустить янки в дім?» Відказав він, коли кінь поволі і неохоче рушив з місця. Залишена на хіднику лампа і далі горіла собі, утворюючи довкіл себе жовтаве кружальце світла, що все меншало і меншало в міру того, як візок віддалявся від будинку.